Eram liliac, autor, Gabi Schuster. Te-aș fi simțit când ai intrat în spațiu, dacă nu mi-ar fi fost astupați ochii și nările, mâinile strivite lângă coapse. Ținduită și oarbă, nu-ți mirosea marterele. Putem să te gândesc doar, că cât în jet de vorbe te reperam un prag. Eram liliac. Lectura Maya Martin